Er ist 22, motiviert, wohnt im Landkreis Nienburg. Er ist in Schleiberg jetzt aktuell in Nienburg und heißt Enno Luchtmann. Hallo erstmal, schön, dass du heute hier bist. Hallo. Du willst weit hinaus. Du willst ein freiwilliges Jahr in Kenia starten. Warum ausgerechnet Kenia? Ist es der Kontinent Afrika, der dich da so nervös macht? Ja, also Kenia ist, denke ich mal, ein sehr spannendes Land. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ganz neue Landschaften, ganz neue Leute einfach ein ganz neu, eine ganz neue Erfahrung, die ich dann, auf die ich mich schon sehr freue. Hast du dich schon ein bisschen schlau gemacht, wie es da aktuell aussieht? Gibt es da irgendwelche, ja auch vielleicht schweren politischen Angelegenheiten, wo man sich darauf vorbereiten muss? Hast du da auch ein paar Ängste, wenn du da schon dran denkst? Also klar, es ist natürlich ein ganz anderes Land als Deutschland. Es ist, Kenia an sich ist relativ sicher. Es liegt ja in der nördlichen Grenze, ist ja direkt in Somalia. Das ist natürlich dann eine kleine Gefahr, gerade wenn es jetzt in die Grenzregionen geht. Aber An sich ist Kenia ein sicheres Land und ja, man muss natürlich mehr aufpassen als hier in Deutschland, aber ich glaube, wenn man sich da nicht ganz blauäugig gibt und ein bisschen drauf achtet, dann ist das auf jeden Fall auch relativ sicher da. Was hast du genau in Kenia vor? Du willst ein freiwilliges Jahr machen. Was kommt da auf dich zu? Was weißt du schon? Ja, also ich werde mit der Organisation AFS dahin fahren. Die bieten halt Freiwilligendienste an. Das gibt halt ganz verschiedene Arten, was man sich dann da für eine Tätigkeit ausübt. Also ob man jetzt im sozialen Bereich arbeitet oder im Umweltbereich oder in der Bildung. Das ähm, ist noch relativ offen. Aber ähm, ja, also ich habe mich für den sozialen Bereich beworben oder das als Wunsch dabei angegeben. Und ja, irgendwie gesagt, ich weiß es momentan noch nicht genau, wo ich dann genau hinkomme, aber ich freue mich auf jeden Fall. Insgesamt wirst du dann elf Monate in Kenia sein. Das Ganze ist ein Programm, das nennt sich Weltwärts. Das wird auch vom Bund gefördert. Jetzt geht es aber auch darum, ihr müsst als Freiwillige auch für die Organisation noch Spenden mitbringen, damit das Ganze irgendwie finanziert werden kann. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie klappt das genau? Ja, genau. Also jeder Teilnehmer, der bei dem Programm Weltwärts teilnimmt über die Organisation AFS, wird dazu aufgerufen, den Restbetrag, der halt nicht durch den Bund gefördert wird durch einen Förderkreis, den er selber aufbauen muss oder halt sich selber dafür engagieren muss, dafür Spenden einzubringen, der muss halt da durch diesen Förderkreis noch den Restbetrag aufbringen und ähm, Ich kann es mal kurz erzählen, was ist das für ein Betrag und wie sieht es aus? Ja, also ich, der Restbetrag, das sind 2750 Euro. Ähm, ja, momentan bin ich noch mehr in, den Anfang, in der Anfangsphase. Also ich habe jetzt die Leute angeschrieben, habe was zurechtgelegt, wie ich, wie ich die Leute kontaktiere. Und jetzt äh, warte ich mehr oder weniger auf die Rückmeldung, dass halt die Leute sagen, ja, das ist natürlich was Gutes, das, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, was du da machst. Das, dabei würden wir dich gerne unterstützen und da hoffe ich, dass da noch einiges zusammenkommt. Ich würde einfach mal, liebe Hörer, wenn Sie jetzt hier diesen jungen Mann, wirklich, der ist super engagiert und will viel machen, wenn Sie ihn unterstützen wollen, dann melden Sie sich jetzt vielleicht bei ihm. Wo kann man sich bei dir melden? Vorst du dir auch über kleine Geldbeträge? Ja, natürlich. Also jede Spende hilft, sage ich immer. Durch, im Ende könntest du dann ja auch die Quantität machen. Am einfachsten wäre es natürlich über meine E-Mail-Adresse. Das ist no.luchtmann posten wir uns auch auf unserer Facebook-Seite, da können Sie das Ganze dann auch nochmal durchlesen oder die Informationen bekommen. Dann drücke ich dir schon mal die ganz doll die Daumen, dass du deine da Summe zusammenbekommst und ganz viel Spaß und viel Erfahrung auf jeden Fall, die du sammeln kannst in Kenia. Ja, danke schön. Danke dir.